а все ж матимуть радість. Ви згодні? Благаю вас, пройдемося там. Погляньмо на чародійний вигляд квітучої рослинності, і я насмілію розповісти вам про справу. Вирішальну для мого життя, і, надіюся, для вашого. Можем поглянути. Я пригадала. Раз проходила мимо горожі, оглядала майданок повний зелені. Коли яскравою білістю засвітився ліхтар, і чорні прути повисочили стрункими рядами поруч, вона обережно спитала – «Що ж ви побажали сказати?» «Хотів так багато розповісти вам, а не знаходжу слів. Наважувався відкрити серце перед вами, а от недоладний мовою. Як склалося, розповім через приклад. Уявіть, намірився чоловік перейти незнану річку, невелику, а не спробував броду і зразу ж попав до болотної ями по шию, став кричати, потопаючи в бруді, але ніхто не відгукнувся. Коли б ви проходили мимо і примітили поблизу довга жертка, чи взяли б і подали кінець її до рук потопельника і тим врятували його душу? Як почувались би, проминувши і заставивши загинути? Скажіть, не могла б ніколи собі простити? Я так і думаю, цієї відповіді й ждав. Ось перед вами чоловік... По горло в болоті. Через свою власну провину став гинути. Прошу вас, від усієї душі прошу. Поможіть мені врятуватися. Єдина моя надія на вас. Але ж тут немає ні болота, ні жертки. І ви самі на сухому пішоході. Що я маю робити? Тільки одно. простягнути руку в дружбі. Чистій дружбі. Як сказати... Аркадій поглянув, шукаючи крізь чорнозалізні прути огорожі на гладіолі. «Подивіться на ті квітини, на їх чистоту. В такій дружбі між нами простягніть, помагаючи руку, вибратися моїй душі з погибельної глибини». «Не збагнула. Як розуміти вашу мову про дружбу? Чи не досить добрих відносин? Ми так мало знайомі?» «Правда, мало. Але я думав про наймиліші товариські відносини». Про можливість бачити вас часто і служити вам при кожній нагоді і в кожній трудності. Посвятитися для вас всією душею, в праці, ділитися з вами своїми успіхами і сприяти вашим, радіти ними, як ви самі, всіма силами допомагати вам досягти, чого ви мріяли в своїй ділянці музичній. Ви знайшли б товариша собі, навіть як слугу до кінця мого життя, коли тільки ваша згода. Стою ніби перед судом, ждучи свого вироку, з такою приреченістю, як ніколи досі. Жду ріків відповіді. Дивно чути вашу річ. Як можу довіритися на запевнення при лихих чутках про вашу перемінливість, мов на повівах вітру, в поведінці, якою не заслужили собі золоту медаль? Довіритися? Можете спокійно. Медаль не заслужив за попередню поведінку, як ви з гострою дотепністю присудили. А все ж маю іншу медаль, таки золоту. Мені тепер найдорожчу з усіх. Ношу її на грудях, біля самого серця. Ви б не повірили, поки не побачили б на власні очі і знаєте від кого. Звідки могла? Скажете самі. Так буде, повідомляю. Медаль від вас. Ну, починається жарт. Я гадала, ви хотіли поважно говорити. Зовсім певно. «Найповажніше в світі! Хочете подивитись і перевірити?» «Чому ні? Цікаво! Навіть уявити не могла!» Він розстебнув сорочку на грудях, видобув медальйоник, вдержуваний на ланцюжку, і показує її супроти сутінків забарного повечір'я. При висвідчості ліхтаря сліпучо-білій видно портретик. Марті видався – то образок з неї, але в непевності вона перепитує недовірливо. «Чий знімок і звідки?» «Ваш». Я витнув з групової фотографії після концерту і ношу тут, над серцем. Він хотів сказати постійно, а спом'янувся враз і не збрехав. «Чи ви хоч трохи повірили? Мій намір чистий, моя відданість вірна для вас назавжди». Але я не знаю, як бачити все це, захвилювалась Марта, бо так неждано складається. Можливо, як звичайна спокуса, намовити в підман на черговій пригоді, навіть вживаючи обіцянку про шлюб.